З цими словами обоє, вони до безсмертних вернулись. Він же бадьорості змови тієї набувши, подався в мить на рівнину, усю її геть заливало водою, плавало в хвилях багато озброєння гарного й мертвих тіл юнаків, а Хіл же підносячи високо ноги, прямо йшов проти нурту і не міг його стримати широкий плинтечий міць у нього велику вдихнула афіна. Але не зменшив напору і скамандр, і проти пеліда гнівом ще більшим скипів, і хвилю ще вищу на нього знявши словами такими Ріку Самоента покликав. Брате мій любий, удвох подолать цього мужа могутність, конче нам треба, бо скоро прямове місто велике він поруйнує, в бою проти нього не встоять трояни. Допоможи ж мені швидше, з підгірних джерел і поточин ложе глибоке наповни бурхливу здіймаючи хвилю, хай невгамовною повінню риней несе деревини, з гуркотом котить каміння, і здолаємо дикого мужа, що пересилює всіх і з безсмертними хоче рівнятися. Не допоможе, гадаю, ні врода йому, ані сила, ані озброєння гарне. У себе в глибокій безодні тванню засмоктане вгрузне. Його ж я з самого прикрию ринню морською, а зверху піску ще велику насиплю купу, щоб навіть костей ахілових люди ахейські не позбирали. Під тванню такою його я сховаю, це ж йому буде й могила, і не треба вже буде ахеєм пагорб над ним насипать». І землі віддавати останки. Мовивши це, на Ахіла, метнувсь він, здіймаючи хвилю, з ревом шумуючи піною і кров'ю і трупами мертвих. Високо вгору знялася на зевсом багряна хвиля готова поглинути славного сина Пелея. Злякано скрикнула Гера, Тоді, боячись за Ахіла, Щоб не втягнув у свій вир, Потік його глибоко хвилий. І до Гефеста вона, Свого любого сина, звернулась. Встань, кривоногий, дитя моє, Силами в битві з тобою, Гідним помірятись ми, Вирового вважаємо, Ксанта. Вийди на поміч, мерщій, Розпали своє полум'я буйне. З заходу кликнуть зефіра, І з півдня бурхливого нота йду я, Щоб грізною бурею з моря вони налетіли, І, неугасний роздмухавши пломінь, І голови й зброю геть спопилили троянам. А сам ти, над берегом Ксанту, Винищ дерева і кинься на води з вогнем. Не піддайся ані солодким потока словам, ні суворим погрозам. І не спиняй свого шалу, аж поки сама тебе, лунко, я не покличу, то ділиш, погасиш вогонь безустанний. Так говорила і Гефест роздмухав, палаючий пломінь. Спершу вогонь запалав на рівнині. І без ліку мертвих Воїв спалив, що лежали Їх купи ахілом убитих, Висохла всюди рівнина І знітились води прозорі. Мов би осінній борей Що дощами зволожену ниву Сушить раптово на радість Тому, хто її обробляє, Висохла так навколо рівнина, і воїнів мертвих трупи згоріли. На річку він полум'я кинув яскраве. І зайнялися вогнем тамариски, і в'язи, і верби. Взявся і лотос вогнем, і рясні очерети, і латаття. Все, що густо кругтечий струмистих ріки проростало.